Hej alla petrikrim Krim-lyssnare. Nu är det så att det kommer ett specialavsnitt nu- eftersom vi har en rolig nyhet att berätta här inför helgen. Och ni som varit med oss länge vet ju att vi bytte programledare i augusti- då Eva-Lisa Wallin och Viktor Aldén lämnade programledarstolarna. Sen dess så har ju jag stått vid micken tillsammans med- Pernilla Vaderbäck, Fanny Hedenmo och vår producent Stefan Sundberg. Men nu så... –är nästa programledare på plats. Och det är hon och jag som kommer att fortsätta leda Peter Krim tillsammans. Välkommen Mariella Quintana Melin. Tack. Hur känns det här? Ja, men det känns jättekul. Helt fantastiskt. Och jätteroligt att få göra det tillsammans med dig. Ja, och kan du berätta vad du har gjort innan? Ja, men, jag har precis varit på Ekot. Innan dess på P4 Stockholm. Innan dess på... En lokaltidning i Huddinge och Skärholmen och Botkyrka. Och vad är det som lockar mig att bevaka Krim? Nej, men om jag går tillbaka till början när jag jobbade som journalist- när jag jobbade där på tidningen i Botkyrka och Skärholmen och Huddinge- då var det enda man hörde i media från, alltså annan media från de områdena- det var Krim. Och journalister kom dit när någonting hade hänt- vi började ju då inse att vi måste ju också bevaka det här men vi måste göra det på ett annat sätt. Och jag tror att det som, som gjorde att jag blev mer och mer intresserad det var när jag kunde följa fall från när det hade skett och hela vägen genom rättsprocessen och se vad som hände sen. Och vad var det som lockade med att komma hit till Petri Krim då? Men det är ett himla bra program. Som jag alltid har lyssnat på och lärt mig massor av. Och nu möjligheten att få liksom, grotta ner mig i saker som jag tycker är intressanta. Det ska bli jätteroligt. Är det något särskilt krimfall som du har bevakat som berört? Det finns flera. Går jag tillbaka långt i tiden så är det mordet på Sidi i Alby 2010. Tror jag att det var. Där jag... Snabbt fick kontakt med hans familj och kunde följa deras process i det här. Sen så har vi mordet i kungens kurva 2020, det är 10 tio år efter. Och då har ju liksom hela det här med dödsskjutningar och allting eskalerat så himla snabbt. Och där fick jag också kontakt med hans familj och folk som kände honom. Och kunde då följa, följa det mordet från Början till slut. Sen också förstås mordet på 12 tolvåriga Adriana i bordkyrka. Och när det kommer till mordet på Adriana så börjar ju rättegången kring just den delen nästa vecka. Och dit kommer ju vi förstås gå och det är ju någonting som ni kommer få höra mer om sen. Ja, jag är i alla fall jätteglad att du är här och då passar det bra nu att avvara det här tillsammans. Petri Krim med mig Linus Lindan. Och mig Mariela Quintana Melin.